Ez du bat egiten CZ sindikatuak not edo lurralde antolaketaren erreformarekin jadanik errana du, eta ez du bat egiten ondorio Zipar Euskal Herriarentzat finkatu den eremu berriarekin. CZ sindikatuaren erranetan orain arte hiri elkargoetako funtzionarioek zituzten lan baldintza eta eskubideak ez tiraabaitezpa da berak izanen hiri elkargo berrian. Eleparen gidaritza batzordeko kidekin bilduda sindikatua, hilabete sarian ez dute aldaetatarrik ukanen langilek errana izan zantzaie, bainan deus lan baldin zetaz, odilti jatxet zerreteko batzorde parekideko kidea. Goz batzu eganak izan adira pagaren aldetik batzuen za, gero nola lan egineen duten zordutan eta nun hori dira galdera ondienak, zerren Endaian uh, lan egiten duenak ez daki ebe ordezka duenez uh, edo zakinik. Zuperen uh, edo bayonan edo uh, behaz ez orduten hasiko den, uh, nun berkodun bele lan hasi. Beste sindikatu batzuek, CSDT edo LABek, abantailak ikusten dituzte ELEparekin, CSCT edo IGENE segurtasun eta lan baldintza komitearen kasuan adibidez, orain arte ez zuten enpresek ukaiten alko baitute. Ez du berdin ikusten CSCT sindikatuak, arazo gehiago ikusten dizkio langileentzat hiri elkargo bakarrari, abantailak baino.